Du lyssnar på Skillpod, den hårdaste klassen under granen. Och där säger vi välkomna till Skillpod avsnitt 12 och lite tidigt men god jul på er alla. Jag heter Anders och jag är normalt sett i alla fall värd för den här podcasten. Och ikväll så är jag med mig både Lars Jensen och Andreas Berg i panelen. Välkomna. Tack så mycket. Ja. Och det är lite jultema på det här avsnittet, det har ni väl kanske förstått för det här laget. Det är även det sista avsnittet för säsongen och just i talandets stund så att säga så det är det lite oklart när nästa avsnitt kommer komma. Men nu fokuserar vi på det här och vi fokuserar på vad som har hänt den gångna veckan. Och jag vänder mig till eh, Lars Jensen först. Mm. Vad som har hänt? Du tänker på eh, person, Nej, jag tänkte mer i ditt <laughs> personliga liv och så här. Hur det, hur det går med frugorna och barnen och så. Jo, eh, idag så har vi klätt granen. Och ah, det men så väldigt, ja, men gud. Det, det Ni har ju inte barn Men jag kan säga så att man, man tänker alltid Att det ska vara en sån underbar upplevelse Och sen så bara slutar man med att man håller på Och skriker på varandra <skratt> eh, Så att eh, Det gick väl som det brukar Men eh, den här disney Jag undrar när man hittar den När alla inte är störiga Och Att man hänger kulorna där de ska hänga. För att det ska bli en symmetrisk och perfekt gran. Men kanske i framtiden när det finns tabletter och sånt här. Med risk för att minimera min manlighet på internet så kan jag berätta att jag läste, ett, jag läste en tidning idag. Och en lång artikel om Ernst Kirchsteiger. Och han beskrev att han alltid fick till den perfekta julen. Och jag säger fake på en gång. Det... Nej, han är, om man är helt själv, så... Ja, precis. <laughs> eller, eller om man är, är homosexuell kan jag tänka mig också att det är... Ja, det är... ja. ja i, och för sig, i och för sig. Jag vet inte om han är men homosexuell. Han, har, han är väl han var gift och har tru? Jag vet inte det. Ja, okej. Okay. <laughs> Förlåt. <laughs> jag fick för att han var homosexuell. Ja, eller det är, det är min, mina också. fördomar. Det är mina fördomar ja, som kring Julen är ju en stor högtid för fördomar och... Uh... <laughs> Ja. Och, ja Man ska lyfta fram och kanske ursäkta Så ursäkta Ja, precis ja. För på dem och sen ursäkta sig Ja Ja, vi kanske ska sluta prata privatliv här Och gå över på nyheter istället då. Om vi kollar nyhetsmässigt enbart. Eh, vad är det då du har... ...gått bananas över så att säga? Ja, nej jag... ...flyter ju fortfarande på den här... Uh, ...Skyrim-vågen. Elder Scrolls 5 har jag sett fram emot... ...sen uh, Elder Scrolls 2 släpptes... Uh, ...i princip. <laughs> så att, uh, nej men det, det finns inga bättre spel. Än Och varje gång... ...ett nytt släpp... ...är stundande... ...så är det dags för mig att... Investera i en ny dator Och ny grafikkort Och offra vad fan som helst för att kunna spela Och återigen så är det PC som gäller Garanterat det, Man ska inte hålla på På konsol för att Hälften av, av uh, Nöjet är ju just uh, Mod-scenen Och uh, ja, det, det finns otroligt mycket Spel att hämta Så ska man inte ropa hej Förrän det, man har sett det Men aj, det, det kommer hålla mig glad länge. Du tror det? Ja. Mm. Och vi <hör> har varit en hel del diskussion omkring detta och det dök upp på Video Game Awards eh, just där ute annonseringen och det är ju 11-11-11 som det ska släppas. Mm. Ja, det. Det är nästa. Och det är ju en ny, en ny motor eh, vilket också var diskussion, eh, diskussion på, eh, på forumet. Men eh, Oblivion släpptes ju för ett tag sen så att att köra på samma motor eller Fallout 3 motorn det kanske vore lite trist. Men 11 11 11, det är någonting att se fram emot och även 110 11, om jag nu får ta fel. Men det är ju uncharted. Han ja, precis de kör lite på samma stil där. Precis. Mm. Så att, det blir en bra månad för oss som gillar eh, Hur bra är Epic testa på att hålla datumet inte? Jag tänker Intressant fråga um, Jag säger nog Och uh, Jag vet inte <laughs> ja, nej, men... Kan du ta det där Vad du sa en gång till Lars Jag hör det inte riktigt det, nej. <laughs> nej men uh, Jag upplever att de har varit Väldigt duktiga på datum. Jag kan inte minnas något Egenutvecklat spel som de har skjutit på Jag vet att de har skjutit nej. på annat Men just egenutvecklade som Fallout tre och och så det det höll väl tiden med jag kom faktiskt inte ihåg och jag vill inte söka för att verka <laughs> duktig utan nej jag, jag minns faktiskt inte heller riktigt jag får tre borde jag minnas om det blev försenat mycket i alla fall kan jag kan inte minnas att det blev det Och sen väljer man 11 11 och man kan inte gärna skjuta på det och säga. okej okay, när vi kör 12 12 12 istället. <laughs> <laughs> ja. ja, men du gillar Elder Scrolls. Ja. Misstänker jag. Andreas då? Om vi vänder oss till dig. Mm. Ja, du kommer en sån här pris på The Humble Indie Bundle. Alltså, ja, just man, det. Oerhört roligt att säga det. Där. Humble Indie Bundle. Ja, det... <laughs> det är alltså ja, ett gäng indiespel hoppackade och så betalar man precis vad man vill. Ja det är suveränt. Ja, och det är till Windows, Linux eller Mac som gäller. Och spelen det här omgången är ju inte några småsaker direkt. Alltså framförallt så har du ju Braid som alla nästan har spelat det här laget. Ja, ja. <laughs> och de som inte gjort det bör göra det tycker jag. Så, men något som jag tycker är ännu bättre och som jag nästan håller som året förra årets bästa spel är ju Machinarium. Det, det tycker ja, just... jag alltså. Mm, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju förbannat snyggt om inte annat. Mm, ja. Alltså jag har haft det installerat nu flera år Håller på att säga och jag, fick <laughs> inte jag fick det gratis Eller ja, typ um, Och uh, Mitt största problem med det spelet Är att man inte kan få en box uh, och därför Det fanns en box När det precis släpptes ja. det En begränsad upplaga såklart Precis, jag borde ha köpt den det. det hade vi ju ja, Nej det Ja, jag tycker det är helt fantastiskt som sagt. Det är kanske lite i korta laget, men ja. Det, det var så jävla lurigt tyckte jag. Och svårt att se vad man kunde integrera med och inte. Men alltså... ja, jag tyckte det nästan svårighetsgraden var det bästa med att det var väldigt väl avvägt. För jag brukar bli besviken på nya äventyrspel att de är lite väl eh, rätt framme och enklade. Det ska vara lite knepigt. Det kan inte vara som de tidiga serar av spelen, men det kan liksom vara... Ja... Lite utmanande i alla fall. Man får gärna sitta fast en timme utan att veta riktigt vad man ska göra. Mm. Om, ja, alltså, jag är in min smak där i alla fall. <laughs> jag vet inte hur pass mycket koll ni har så att säga, men jag drev ju, eller driver ju ett projekt på min, på min blogg som, ja, Nördskolan heter. Det går ut på att mm. få min sambo bli mer involverad i data och tv-spel. Och Machinarium var, om jag inte minns helt fel, det första spelet jag kastade åt. Mig. Och det var ju lite mm. av en blunder så här efterhand. ja. Ja, var det var ju aldrig så henne. Jag på henne. Nej, jag tror inte det. Det kräver att man har den här äventyrslogiken i huvudet. Ja, om man nu vågar kalla det logik. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är, pick och klick klicka äventyrslogik kallar jag det för. Och det är inte <laughs> alltid logiskt, kanske, enligt uh, rätta mått. Med. Men om man spelar tillräckligt många äventyrspel då börjar det bli logiskt. För att, precis. Ja, på. Men förutom ja. Machenarium och Braid, det finns fler spel i det här paketet, vi har förstått. Mm. Ja, Osmos eller Osmos, eller hur man nu uttalar den. Är här, de här tre sista spelarna har faktiskt inte spelat. Det Osmos, Cortex Command och Revenge of the Titans. Uh, Osmos är ju verkligen lite flow-liknande nästan. Om man vågar mig uttala så mycket om det. Jag har bara sett uh, videoklipp på det. Lite avkopplande och sådär. Cortex Command såg jag när han... Uh, vad heter han? Uh, Total Halibut... Uh, Nej, det vet jag inte vem det är. Nej, det är en snubb i alla fall som gör videos på Youtube. Det ska jag se. Jag har straffat upp en länkning till hans video i, i forumtråden om den här Humble Okej. Okay. Ja. Och han har spelat igenom en timma lång video så han har spelat igenom alla spelen Eller inte spelat igenom helt men testat dem lite och, och uttrycker sig. Cynical Brit kallas han för också. Han är väldigt cynisk och väldigt brittisk. Och men det är för... en att lyssna på. Kan det hända att jag hört eller sett någonting från honom? Total Biscuit heter han förresten. Total Hallibutans eh, Youtube-konto. Okej. Okay. Eh, Så so, Total Biscuit eller The Cynical Brit. Eh, det är bara gå in i den tråden på skillpoint om man vill lyssna på honom. Eh, och han, när han ser en sakkordisk det verkar väldigt... <laughs> det om något verkar komplicerat och svårt. Men det verkar väldigt spännande. Okej. Okay. Um, man ska väl styra några soldater Man kan hoppa mellan olika soldater eh, Genom att ta över deras hjärnor Och så ja, Köpa massa uppgraderingar och allt vad det var. Uh, Svårt att förklara I, i ord <skratt> sådär Men eh, om man kan kika på videon Så får man se lite över det det är ju fortfarande, När det här avsnittet kommer upp så är det fortfarande I alla fall en dag kvar på sig att köpa och Med tanke på att man betalar precis vad man vill Och att en hel del av det går till välgörenhet Eller det var vem man själv Hur mycket som har gått till välgörenhet så tycker jag att Man ska passa på. Även om man äger några av spelen så kan man ju köpa varför saken ska Precis. Varje vaker kommenterar ju också att man får ju till och med MP3-soundtrack med från några av spelen. Så jag menar, då kan man ju köpa det för vad man tycker det är värt, så att säga. För det går väl också till välgörande ändamål, vad jag har förstått. Mm, precis. Du, när du köper dem så väljer du ju om det ska gå till att ja, betala själva spelen. Till något som kallas för EFF. Jag försöker lita rätt på vad det är. Det är någon väljer i alla fall. Och sen så har du även Child's Play. Och sen så kan du även ge lite dricks till hela konceptet. Mm. Humble Indie bundle. Så det är en jättebra grej. Och skitbra spel också. Så spring in och köp. För tusen. Betala så mycket som du tycker att det verkar värt. Och det är rätt mycket egentligen. så Men ja, de har hittills dragit in en miljon dollar tror jag. Oj. Oj. Ja det är jättebra. Uh, det är ganska mycket. Ja, average purchase är 758. Ungefär veckoomsättningen på Skillpoint skulle jag väl uppskatta till ungefär Sådär. En miljon. Ja. <laughs> ja. ja, dollar. Euro kanske ja. Det är en person ja. som betalat 3,1 miljoner dollar för spelet. Oj. Ja, det, det är, var jag. 1,3000 ja. dollar är det förresten. Jag läser det helt precis ja. det, är, det är precis, men en miljon dollar är det upp totalt och 3000 är det mesta som någon betalade. Eh, har någon av er spelat Mass Effect-spelen? Ja. Ja, ja absolut. Två. Första jag har spelat. Okej, okay, inte tvåan. Nej, jag har det här hemma och jag tänkte att jag skulle spela det någon dag. Men... Mm. Ja, och, mm. Samma gäller mig. Okej. Okay. <laughs> jag, jag är helt grön på serien så att säga. Det är ju främst faktiskt för att det inte har kommit till PS3. Men det ska ju till och göra det här nu. Mastec för då jag till PS3. Ja, men PS3. PS3. PlayStation 3. Du vet japaner, <laughs> okay. du vet eh, ja, grill och allt ja, sånt där. Ja. Det ska ju komma en Mass Effect 2 till PS3 nu i vår, nästa år, som är snart. Bara någon vecka, sådär. Um, och det har ju kommit upp en nyhet på sajten att den versionen, alltså Mass Effect 2-versionen, ska använda sig av Mass Effect 3-motorn, skriver här Andreas Ljungström, vår tjäna kompanjon. Um, och det här är lite intressant, tycker jag. Framförallt när ja, Mass Effect 3 Är också utannonserat till eh, Det är väl bara julen va? Julen 2011 han har sagt Mm stämmer Inget exakt ja. datum Det här tycker jag är intressant framförallt När jag inte spelar en millimeter med Mass Effect 2 Jag vet inte om jag vill ha någonting mer sagt Än där liksom att det är, det är intressant Ja men varför är det intressant? Alltså det jag tänker är detta Intressant Okej okay. en motor som är klar Nu På ett spel som släpptes För inte så länge sedan Man antar ju då Att den motorn är inte så jättestor skillnad Från Den nya motorn kan ju inte vara jättestor Jag tror inte det är en helt ny spelmotor Däremot själva grafiken, grafiken. Lars Forsell skriver ju här eh, Som död heter han Eller dued på formet eh, ja. Han skriver ju faktiskt i nyheten här att, eh, att det egentligen inte är en ny grafikmotor Utan det är ju fortfarande Unreal Engine Bara att man har uppdaterat den lite Det är egentligen inte en helt ny motor alltså det beror på hur man definierar motor såklart men ja det är kanske det rör sig om så så stor uppgradering som det först kan låta när man säger att man använder en uppförd motor. Nej, alltså det är ju som Grand Theft Auto 3 spelaren där alltså det, det är intressanta är ju snarare den tiden de lägger ner på och själva storyn och allt runt omkring alla dialoger, det är det som tar tid att mm. de uppdaterar några sprites håller jag på att säga det... <laughs> kan jag, kan jag, faktiskt, jag, jag skrattar till lite nu får jag läsa Gustav Grahlens kommentar här eh, definitions, definitionsfråga antar jag skriver han mm. eh, är det inte Call of Duty 4 som drivs som en väldigt modifierad version av Quake 3-motorn? Och det ska alltså autobusa varå om det är sant eller inte men det är ju sent skinnat på quake 3 och Columbus 84 om man kollar det grafiska. Så det kan, det kan ju fortfarande bli en väldigt väldigt makeover så att säga med samma grafikmotor så är det. Men jag, jag är inne på ditt spår Lars, jag är inte super eller jätteintresserad av just det grafiska här utan det är snarare att ja få veta vad allt fast handlar om. Mm. Ja, det är ju väldigt trevligt det kommer bara det skulle komma med någon sån här pro prolog också som man får veta vad som hände i första spelet. Jag och fatta lite beslut va förstod som var ah, okay. viktigare för och som skulle ge återspegling sen i, i del 2. För Mass Effect <laughs> 1 var ju exklusivt för Microsoft kan man väl säga. Mm. Det släpptes no, till PC och 360. Ja, det var ju Microsoft som publicerade så det är svårt att, att få det släppt till PlayStation då kan jag tänka mig för. att Microsoft publicerade det inte i så fall. <laughs> Men uh, första jag minns, alltså jag för mig har klarat Mass Effect Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det handlar om Men det, det är ju rymden Ja, <laughs> ja det, är, det är rymden det. Nej, Jag gillade uh -huh. Mass Effect 1 jättemycket sen, sen när jag skulle spela tvåan så tänkte jag att jag ska spela om första spelet Och liksom få, <laughs> för, för jag hade spelat första spelet på Xbox 360 Och sen så köpte jag Mass Effect 2 till PC Så tänkte jag, då köper jag ettan också till PC och spelar igen Och ta samma beslut så att jag får spela vidare på min karaktär exakt Uh, det var ett dumt beslut för det ja, inte jag skulle ja. spela om det igen faktiskt. Varför uh, köpte nej. du Mass Effect 2 på PC om du hade spelat Mass Effect 1 på 360? För att jag hellre ville spela det på PC. Jag fick Mass Effect 1 till 360 på som resolutionssamplan som inte minst fel så släpptes det även tidigare till 360 än till PC. Ja, det stämmer, det var väl ja. ett halvår mellan där nu. Ja, precis. Så jag hade det släppt samtidigt i PC och jag hade köpt det då den gången att jag köpte till PC för jag föredrar att spela såna typer av spel på PC. Okej. Okay. Och Mass Effect 3 släpps ju till alla format samtidigt, det var inte så? Mm. Jo, till slut har de kommit till den punkten. Det var ja. skönt. Men Mass Effect 2 kan inte släppas så mycket senare till PC som de andra jag tror det. Jag tror det var. Jag trodde det var inte det samtidigt till Xbox 360 och PC. Ja, det, det är, är möjligt. Berättade. Det är möjligt. För jag fick nämligen välja, om jag inte mig, att jag valde till PC. Mm. Just då, för att jag är som du, Andreas. Jaha, här sitter jag inte är som <laughs> Nej, precis. Du är lite, lite bakom. Och är... ja, jag, har, jag har lite för lite grafikkort kan man säga. Det har varit mitt problem typ i fem år nu. Och jag tänkte tänkt liksom att, ja men bara köpa köper ett grafikkort så är min dator <laughs> där, typ topp. Men nu är det inte så. Nej, för det senare så. Så snart måste jag köpa en helt jävla ny dator och det är väl, uh, pengar. Det kostar 30 000. Ja, Ingen... Kan inte jag få ta en gamla då, Lars? Nej, jo, faktiskt. Ja, bra. Kan för 30.000. <laughs> men uh, jo, nej men jag hade rätt att det var släppt samtidigt. Men då så gott folk, då går vi in på veckans diskussion istället. Mycket diskussioner faktiskt blir här. Det, det är frågan om. Är, vi har egentligen inget diskussionsunderlag alls här. Utan det, vi ska prata jule. Vi ska prata ju, ja, varma julminnen, bra julklappar. Allt sånt där som har med julen att göra. I och med att på fredags är det faktiskt dags för julafton 2010 edition. Ja... Andreas Berg, du har ju varit våran eh, Arne Weise lite på, på sajten med den här julkalendern du har smält ihop. Jag vet inte vad jag skulle kalla mig för Arne Weisse, men ja, jag har gjort en julkalender och försökt mitt bästa att leda den som en julvärd. Ja, det är väl... Det som krävs, eller? Jo, ja, det kanske är riktigt Men varje sättet ändå i rutan framför x antal miljoner personer. Jag tror inte det är riktigt så många som kommer. Jo, att minst, att minst miljoner. Jag skulle säga miljarder, minst. Mm -hmm, alltså, skill 16 är... miljarder. Precis, Lars har exakta siffror här. <skratt> <skratt> uh, skill point är ett internationellt fenomen. Har jag fått höra. Ja, det är till och med ett universellt. Ja, men precis. Just det, just det. Ja, men eh, vi har ju gett en jävla massa ryggdunk. men här kommer det till, för jag tycker du har gjort ett, en fenomenal julkalender helt enkelt. Och lyckas få ihop allting riktigt jäkla bra. Så ja, bra jobbat. Ja, <laughs> tack för det. det är... Säger under sändning så att, säga, så att alla hör. Ja, Ja, nej, men det är jättetrevligt att det uppskattas. Det jag har lagt ner ganska mycket arbete på det. Lite mer än vi hade kunnat egentligen. Men det får bli så där. Ibland så tar man på sig ett projekt som kanske blir lite större än vad man typ för början planerar så. Men det har varit jättekul att göra i alla fall. Och jag tycker det är jättekul att folk har kollat och tycker det är. Ja, I alla fall lite visigt. För, mysigt, för det, är det är väl någonting som har varit väldigt uppskattat på sajten, har jag fått intryck av i alla fall. Ja absolut, jag har inte fått en enda negativ kommentar i alla fall eh, Sen som alla som eh, tycker att det är negativt Det håller tysta, det låter jag vara osakt. Ja. <laughs> nej men vad tyst betyder att hålla med vet du. Mm. Mm, det. Så, ja, tis, det är så, det där Sverige och praterna lever på ja. uh, Nej, inte den diskussionen men Lars du var ju inne på det lite under under nyhetssegmentet där hur kul det är att ha barn och så är och, och så men eh, om om, du, om vi tänker tillbaka till då vi själva var barn och så vad var det liksom det absolut bästa med julen? Alltså, varför var man så jävla tokig som nu dina ungar här? Ja alltså, det var ju under julen som jag inte fick stryk. <laughs> Nej. Nu ska vi inte skoja om sådana allvarliga saker Utan eh, julen Är väl eh, Jag tycker att det är en blandning av att man får vara ledig Man får saker Den här spänningen Av att veta att ligger paket under garnen Som kanske innehåller det man Önskade sig Och kanske innehåller det strumpor Eller kanske lite, lite bajs Men eh, man var alltid Förväntansfull Och eh, det tycker man ska bära med sig även om Man blir äldre. Men det är framförallt kanske den här ledigheten. Och stämningen av äventyr som jag upplever. Tycker jag. När, okay. när, det, när det är jul. Det känns som att man är, Det blir lite magiskt. och Så att. Det är det jag bär med mig i alla fall. Ja och det är samma känsla som dina barn går och bär omkring på nu då misstänker jag. Eller. Ja det. Ja, så jo visst de är förväntansfulla, det är de. Och vi brukar eller brukar, vi har gått ut nu och varit på äventyr och just fångat den här nu när det har varit så mycket snö och det snöar om man till och med i Malmesterna. Ja, ska... ja, just det. Ja, just det. är mer än vad man skulle vilja men <laughs> det är just den här nej men den här magiska känslan tror jag att jag jag tror inte att man skapar den utan den verkar bara infinna sig. faktiskt. Om, ja, det lät kanske tuntigt men det det är så jag upplever det jag för. Antiroter nysigt. mysigt. Jo men det är lite så man smittar man smittis av andra medan man själv blir smittad det, man hamnar i någon typ av massykås hela Sverige på något vis <laughs> det, men alla ska handla samtidigt och alla ska liksom ha det så jävla mysigt och det nu låter det som att jag väl pratar negativt om det, det är inte min mening för jag tycker det är jäkligt mysigt. Och det är ja Det, det sprids som en löpeld bland den här julehetsen som det också innebär en hel del. Eh, om vi vänder oss till berg igen då. Eh, mm. Kommer du ihåg julen på samma sätt som Lars beskriver det här? Eller, eh, hur var din jul som, som barn? Ja, alltså, jag vet inte om jag skulle beskriva som ett äventyr riktigt. Alltså, framförallt på senare år men även när jag är liten så är det. Jag tror att framförallt i dagsläget med all stress och allt man har så behöver man en ursäkt till att bara ta det lugnt och, och umgås. Och framförallt på senare år så har det blivit så att julen har bara handlat om det egentligen. Det har inte varit så jätteviktigt att man ska ha de finaste julklapparna eller sådana grejer. Utan det handlar mest om att då är man ledig, då kan man ta sig hem till familjen och bara sitta och dricka glögg och äta julskinka och, och bara ta det lugnt. Liksom. Mm. Och det gemenskapen och, och lugnet Som infinner sig kring julet Alltså i alla fall efter att julklappsstressen Har lagt sig Som, som är där jag uppskattar mest Med högtiden eh, Och det tror jag väl ändå var lite Det är klart att julklapparna var ju det som var det viktigaste När man var yngre eh, Och framförallt de år som man visste att det låg någon Kanske ett spel eller till och med en spelmaskin julgranen då var det ju Som alla mest intressant. Det är Men... kul att du nämner spel här. För det är ju faktiskt där vi egentligen ska prata om. vi ska jag ha någon typ av spelankniv. Jag försöker liksom plocka fram någonting annat här känns det som. Ehm, har det något sånt här starkt spelminne knutet i julen? Om du har fått en, en, en, en julklapp eller en spelmaskin. Eller vad det nu kan vara. Eller om det var ett spel ni spelade under själva julruschen något år. Ja, jag har ju ett väldigt starkt minne Men det har jag tänkt att spara lite till Lucka nummer 22 av julkalendern för Det är ganska så detaljligt som Men det handlar i alla fall pa. om En Game Gear och eh, Spelet Aladdin Oj. Uh, Men då får ni titta på lucka 22 Jag tänkte istället sno en, en av mina Närmaste vänners eh, Fina jul-spelrelaterade Minnen uh, Hans före detta Sambo slash flickvän Och han brukade alltid köpa extremt många julklappar till varandra mm -hmm. mm. Och med extremt många så menar jag i, ja, minst två siffror 20, 25, 30 julklappar var kanske oh. till varandra. Eh, Och för att kunna på något sätt liksom hitta på någon rolig grej till att dela ut det här, Så var det så att de satt alltid och spelade eh, Mario Party eh, Jag vet inte exakt vilken utgåva Men jag de tror det var ettan eller tvåan som de körde till början med Och sen så blev det fyran Och varje gång någon fick en stjärna så fick man en av julklapparna <laughs> Och det här är slut med att de, satt, alltså, de började ganska tidigt på, på julafton Och sen satt de in till ganska så, ja, sena små timmar För av de som spelade spelat Mario Party att man får inte 25-30 stjärnor på en halvtimme direkt Utan det tar sin tid att få det eh, Men enligt honom i alla fall så blev det en väldigt mysig och väldigt spännande grej Jag har varit lite så här avundsjuk på att jag inte kommit på något lika Mysigt sätt att dela ut julklappars spelrelaterat Som, som man har gjort så Därför snor jag hans eh, minne Jonas heter han Jonas, övrigt eh, Vad ja. bra är det måste jag säga mm, jag är väldigt, ja, Det blir liksom som en liten tävling Men ändå inte Eftersom man alltid får Till, till slut så har båda fått alla julklappar Så är det inte så att man går miste om någon Om man inte har fått tillräckligt många stjärnor Men bara man sitter där liksom, så varje gång man får en stjärna så får man en julklapp Just det Men alltså 20-30 julklappar till 30 djur, varandra, det måste ju ha varit så här typ. Ja men här får du en strumpa och så är nästa strumpa i en annan. Jag paket. Jag vet inte om jag ska gå in i hur mycket det här kostade men det, ja. Om man säger så här alltså att eh, Jonas gillar att ge bort saker och han gillar att lägga mycket pengar på just presenter. Så eh, det var inte bara billiga saker som låg under julgranen såklart. Okej, okay. ja det ser man. Eh, Lars han gillar också att ge bort saker har hört. En dator som sånt här bland annat. Ja, ja nej, jag gillar att bort saker definitivt. Mm. Jag har däremot ingen... Um, inget spel min alls. Uh, jag jag, jag... tror att så gammal, Lars. Du jag har ingen minn alls. <laughs> ja, nej, det kan vara så. Nej, men det är lite... Jag tror att det har att med följande. När jag var liten så spelade jag mycket... Eller det var ju bara dator. Mm. Och, och till datorer så köpte man Inga spel på den tiden Utan man kopierade spel Ja just det Och eh, Därför var det inget eh, Alltså det, Jag fick aldrig ett, något spel När jag fyllde år eller, till julen Utan eh, Det bara fanns där Och eh, spel fixade jag själv i princip då Året runt mm. Men jag minns Ändå När äh, min farbror och jag äh, firade jul hem hos oss. Okay. Min, min farbror, hans fru och barn kom över och äh, han är väldigt lekfull. Och vi började spela nord och syd, north and south på, äh, på Amiga. Och det satt mm. vi vid julaftonskväll och... Äh, Tillsammans bara satt och det om och om igen. Och det är ett starkt, starkt minne. Men i övrigt så, så är det just den här äventyrskänslan eh, vid jul som, som genomsyrar eh, på ett annat sätt. Och det är mer att man tar sig an ett äventyr när julen kommer. Att man kanske ger sig på ett eh, långt äventyrspel eller ett långt rollspel. så att det det är väl det jag försöker plocka fram just nu att göra alltså använda den här magiska känslan i julen och framförallt det. ledigheten kan jag tänka mig. Ja, framförallt ja. ledigheten. Ja, så att att sitta med barnen då och med 60 paket och spela Mario Party. <laughs> det kan ju låta som en bra idé <laughs> i teorin men i praktiken blir det nog lite jobbigt. Ja. kanske eller snabbare istället pong och såsom varje poäng så. <laughs> jag måste fråga dig då Lars om om om du nu spelar eller om du nu men nu när du spelar så här mycket äventyr och och blir riktigt sjunker in i spelena under under julledigheten här har du något sånt här riktigt bra tips på ett, på ett spel du kan rekommendera att spela rekommendera folk att spela under julen så att säga. Ja. Då vill jag Oblivion. Höra. Oblivion. <laughs> Nåmen. Oblivion på PC Med alla expansioner och bra moddar Då har du Ingenting annat Men då vill jag ställa en full fråga Lars, jag, jag tänkte att jag skulle spela Oblivion på PC Och så att man börjar söka efter moddar Till Oblivion Och efter två timmar så gav jag upp och startade Spelet bara för det finns ju Helt sjukt mycket ja. moddar till spelet. Hur vet man vilka man ska ha då? Um, nu, det var ju ett tag sedan Sist, men du ska ha Uh, Oblivion uh, overhaul um, av ja, det 3. eller Schoolrose Oblivion också. overhaul ska du ha definitivt. Och sen ja. är det ju ett par andra, men jag rekommenderar att du frågar på uh, det officiella forumet. Men det är ju för mycket jobb för det gång vi kommer att spela, är det inte det? Nej. Nej. Men uh, annars så är det Boulder Skate ehm um, Plainscape Torment 2 Worlds 2. Oj, nu droppar det grejer här. Alltså, rollspel. Tunga, långa rollspel. Som inte kommer från, från östvärlden. <laughs> um, nej, nah, men... Nej. <laughs> Fast, å andra sidan... ju visst, problemet är att jag vet inte, jag får inte samma äventyrskänsla, men jag tror att det finns ju andra som känner tvärtemot. Men, men, ja, 5. Final Fantasy och dem det funkar ju också bra. Det handlar om att man ska gråta ner sig i någonting som man i normala fall inte har tid till. Mm. Helt enkelt. Barnjuta. Precis. Alltså, jag fick ju alltså både spel och spelkonsoler i, i julklapp och jag fyller dessutom år i slutet av november så det har varit väldigt intensivt där i slutet på året så kunde man önska sig rätt så lite bra saker. Det har varit ett jävla... helvetet att få ihop någonting till några spel resten av året. Men just november, december var julafton. <går> Säger man ju också. Men ja, det, det, var, det var hög tid för, för mitt spelintresse när jag inte hade råd att köpa mina egna spel. Så ja, det var ju liksom då jag fick kamma in det jag var sugen på det här året. Och jag var väl inte lika insatt eh, då heller. För jag minns när jag skrev önskelister och så satt, på, satt alltid dem på kylskåpet hemma. Uh, så skrev jag bara spel Det spelar ingen roll vad det var för någonting egentligen Jag, jag, jag ville vill ha ett spel Jag minns tydligt ett Super Nintendo-spel jag, jag tror jag fick så här. Jag minns ett år så fick jag ett spel Man, man skulle ha en uh, Gud jag kommer inte ihåg vad det heter Men man skulle ha en ja, uh, Någon typ av bazooka liknande uh, Som Nintendo Zapper Fast större till Super Nintendo Super Scope yeah. eller någonting sånt. En super -scope, yeah. uh, och jag, jag fick bara spel Jag fick inte en sån Och jag insåg att det skulle ta minst 11 månader innan jag kunde önska mig en Superscope. Ja. Vilket var ett suget, för gick inte att spela det här spelet utan en Superscope. Så det var ju rätt så tragiskt, tragiskt minne egentligen. Det... Ja, det <laughs> Men det, men, uh... det, det får jag ju skylla på mig själv i med att det var mer specifik i min önskan. För jag fick men, ju ett jo. spel. Det, det ska vi inte ja. ta från mamma. Hon kan ju Jag att det var elakt av dina föräldrar. <laughs> Ja, jag tror, jag tror det var total ovetskap faktiskt. Jag tror ja. inte att var medveten i en i alla fall. Nej, men jag gjorde ju precis likadant. Man önskade sig inte specifika spel, inte i alla fall när man var under tio sådär. Utan när jag önskade mig till NES och liknande, då var det ju... Ja, då önskade man sig ett Nintendo-spel liksom. Och så, ja. så fick det bli vad det blev. Och det var väl inte alltid de bästa spelen man fick, men på den tiden så var man ju inte så... Alltså ja, i ditt fall, när du inte ens kunde spela det eftersom du på en SuperShop, var lite, det lite ut på otur. Men, men annars, alltså, jag minns att jag hade skitkul med alla spel jag fick. Även de riktigt usla spelen det hade man mm -hmm. jätteroligt med på den tiden. Herregud, jag fick Ghost and Goblins till, till Nintendo 8-bit. det <laughs> jag... ja, vadå? Ja, men jag kom inte förbi första banan, herregud. jag vad fan, får du ju spela oftare. <laughs> det är värdelöst, Lars. Det har alltid var Det värdelöst ett jävla tråsigt jag får <laughs> spel. Det är på 8-bit så är det inte sådär jättebra. Ja, det var på åtta bitar det handlar om. Jag, jag tror jag fick till min näs. Jag vet inte om det var till jul eller om det var jul. eller förr. Så Jag fyller i november också så är det lätt att blanda ihop det där när man egentligen... Det var snart ut i alla fall, men jag fick ju Batman det första spelet till eh, Nintendo också. Det, tror jag också. det är också bra, men, men det är också jäkligt svårt för en person ja. som får sin första Nintendo 8-bit och ska försöka ta sig igenom. Men, men ja, skitgud, jag, jag må, nu, nu, nu måste jag prata lite om Batman här, för vi har, vi har precis spelat ett annat Sunsoft-spel. Det är Sunsoft som är utveckla, utvecklare. Mm. Vi spelar ju Journey to Silius i Reti-resan senast. Och det är genomgående för sunsoft spel är det helt suverän musik i dem. Mm. Jävlar var de kunnat Tweaka sitt ness så att de fick ut Helt fantastiska melodier Det låter inte som Ness längre Det låter ju som Nej. sid Nästan skulle jag beskriva det som ja. eh, I alla fall Batman fick också i julklapp tror jag Eller om det var i I och med att jag fyller året i slutet. Det gör du förresten Andreas Sluta äh, no med det här Början på november alltså. Början på november ja. Ja, ja. Eh, Det är också 83 va Ja stämmer Ja det ser ja Jaha Liten. Ni kanske är släkt Ni kanske är <laughs> ja, För alla som är födda i samma månad Samma ja, år är det släkt ja, Du ser tomatfyllet det ja. också oh. Yes. Oh. Ja, du skulle prata om Betta nu mm. Nej, det var väl ungefär det jag vill säga att jag, jag fick också det här julklappel I, i presenten, det, det är svårt Men jävligt snygga mellansekvenser också, Minns jag Han dundrade fram i sin Batmobil och skjuter därifrån och öppnade något garage på det här viset. Jag minns inte. Men det var skitballt när man var i den åldern. och Som mm. det säger, alltså det var ju svårt. Och så, men saken är ju den också. Man var ju betydligt mindre kräsen än vad man är idag. Mm. När det kommer till spel Så det behövde inte vara mycket vad man skulle kunna offra. Nej men ett, ett annat spel som jag tror jag också fick kring julen var Willow till Ness och jag har inte spelat det sen dess men jag minns det som hur bra som helst men när man har sett sådana här alltså, och rätt råter tittar på det så verkar det inte som att ja jag minns nog inte helt rätt där. Eller, ja. Jag minns väl rätt, jag tyckte det det var bra men som sagt man var inte så kräsen på den tiden. Nej. Men eh, både Journey to Cecilia's och Willow har jag i min hylla nu som jag ska spela alldeles strax. Men eh, Batman alldeles har jag strax. Du Lars. Lars, jag tror inte på att du säger alldeles strax. Ja, ja okej, okay. men jag har i alla fall <laughs> nej men jag börjat beta av nästa hit Har Ja det där. Men men det... ja, jag visste nu spela Adventures uh, of av Lolo 2 oh, och eh, Kid and Men eh, men i alla fall Batman har jag ju spelat för inte så länge sen och det var inte särskilt bra. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, det var så Men Däremot så, så kan jag säga att Nintendo och Sega Master System, det är de jag alternerar mellan. Man märker stor skillnad eh, på själva hårdvaran, just när det, när det gäller musik och så vidare. Men eh, Sega Master System tillåter sig att... Eh, Växa eller Nischa sig lite Till exempel Zapperspelen är ju jättemycket bättre På Sega Master System Så Jag har ingen som helst erfarenhet av så jag kan inte uttala mig Nej nej men alltså Det, det är lite mer lekfullt Medan Nintendo har Det bra skit Å andra sidan så har jag köpt Spel som jag har fått rekommenderat Som är bra skit så att jag kanske I och sig bara köper på spel Uh, till Sega Master System börjar. Alltså desto allt. fler spel till Nintendo 8-bitarsmaskinerna. Fler? Ja. <laughs> jag har faktiskt ingen uppfattning om, men jag, jag undrar. Ja, men, det, nej, måste du göra? Det vet jag inte, men i teorin så. är vet jag inte. för det finns så jävla mycket spel till Sega Master System. Ja, det gör det. Som är det inte? Så är skit. <laughs> ah, Finns det ju jag kanske bara läser listor på bra spel Och så, så tycker man att det ja. ser som det inte ändå har fler Men ja Jag kom faktiskt på ett spel som jag nog fick På julen Och det är Donkey Kong eh, Game Watch Oj. Och det. Eh, det är lite finurligt där ju Eftersom det är ju lätt och sen blir det svårare och svårare, svårare, svårare. Mm. Samma med Parachute Alltså Kanske är sådana spel som man borde få när man är liten. Och inte bara ett spel som är pissvårt direkt. Men men dagens standard är inte Donkey Kong lätt någon gång någonstans. Nej, nej, inte med dag nej, nej men det samma med Adventures of Lolo som jag noterade nu. Alltså, första banan är fin, Andra banan är fin. Sen tredje banan så satt jag där ganska länge och försökte lista <laughs> Och liksom, det finns inget pusselspel idag som... Som det bara fastnar lite I tredje banan Utan du bara flyter fram i typ 20-30 banor Och sen är det, det bli lite svårt Och så kan du trycka på en knapp för att få hjälp Och så kommer du vidare <laughs> ja, precis. ja. Men Lars jag måste fråga dig Det här är helt jävla off topic och så, Men är det fortfarande sant att du inte har spelat Ett enda Super Nintendo spel? Ja, jag har fortfarande inte spelat Någon av dem Alltså herregud <laughs> alltså, på, Av dem jag har, jag har ju spelat på Emulator Och jag kanske har sp spelat lite nu Super Mario World eh, hos någon kompis någon gång, en gång typ. Och så är det. Hur blev du chefredaktör? <laughs> jag vet inte. Jag <laughs> låg med rätt person. Och, ja, det är där. Vilket ja, men Anders, vi... är det talat, hur mycket spelar roll om man spelat Super Nintendo för en chefredare på en... Ju, nej, jag Nej, jag, jag kan inte ha respekt för någon som inte har spelat nå supermenten överhuvudtaget så där ändå. <laughs> ja, jag tänker att det är inte så mycket referensmaterial man hämtar det från när de när de sitter och recenserar det idag Jo, men jag minns att de kom Country och det alltså jag kanske har spela Con Country. Ja, precis. Det var en dumt dumt val just oss här. Ja, jättedumt. Just de recensionerna brukar ju sig inte ta men visst Men hur många pace spelar du i spelet då? Jag Ja. Och Amiga och Commodore 64. Commodore och... 64 är lätt räknat för det är ett. Okay. Winter Games. Uh, nej. Uh, Wonder Boy in Monster... Nej. Mayhem in Monsterland menar jag. Okay. Då får du inte recensera något spel som har med... Plattformar. <laughs> Har gjort det spel som tar en halvtimme att ladda in när man startar. Ja, precis. Du får inte, inte recensera några kan... spel som tar en halvtimme att ladda in. Typ Nej. ingenting på PlayStation 3, eller är en andra ord. Nej, precis. <laughs> ja, Jävlar, typiskt. Sånt i livet, men jag, jag når dit innan jag dör, hoppas jag. Ja, jag ser fram emot när det kan börja beta av Super Nintendo-spelen, Lars. För det finns... Anledningen just Super Nintendo det är, det är min absoluta favoritkonsol. Och mina största spelstunder finns... På, ja, på 16 bitar så att säga. Eh liksom Zelda Super Metroid, Turtles in Time, Super Punch Out, The Chrono Trigger, Final Fantasy så jag kan inte sluta liksom. Det, det... Jag har alla de eh, i min hylla här så att, och ja, det är faktiskt den konsol jag ser fram emot mest att testa. Fast det är för sig Yago, Atari Yago eh jag är jag väldigt spänd på. Ja, men, men är, hur, hur gick det där hoppet till förresten? Mellan syften och jag går. Men, ja, eh, men det, är, du sa 16 bitars och 64 bitars. Det är nästan samma sak. Ja, jo, det är en sexa där i alla fall. Det, det är bra. Ja, nej, men nej, det är inte till julen. Men kanske lite för att tänka om man har fått. Alltså, ni har fått konsol och spel eh, i, under, under granen. Ja, Det... Jag, jag på Har era föräldrar varit rika? Eller? Över, Övermedelklass? Verkligen, varit... verkligen inte. Det var, det var alltså, som, som... Nu om jag får prata för mig själv först. Ehm, som att ni hade något annat val, förresten. Ehm, <laughs> <laughs> jag var... Den enda gången man fick ett spel var ju under när man, antingen när man fyllde år eller när, man, när det var julafton. Och jag minns, när jag fick mitt Super Nintendo då hade mitt Nintendo gått sönder. Ehm, Ja, Connecton misstänklingen. Och då var det en kombinerad present och julklapp då att jag fick ett Super Nintendo. Så att, om man kan kalla det för överklass, det vet du tusan. Nej alltså för, för, för i mitt fall också Nintendon tror jag fick, jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag fick den på min föreställ och jag fick den på julen men jag tror inte jag fick så mycket alls mer under det här året. Nej. Föreståscenter i julklapp. Och sen så är det som sagt Game Gear jag fått i övrigt så har jag samlat ihop pengar själv med mina veckopengar och sånt till alla andra konsoler. Och det var lång tidsbaren när man fick kolla på med. så mm. så det var det är de två som har fått Game Gear och, och Game Gear köptes begagnade också förändras så det var billigare. Jag har ett starkt minne knutet till julen nu minns jag för jag, det här låter ju väldigt konstigt men jag samlade småmynt i en havreburk. Uh, ja, min... <laughs> ja, ja min, min pappa är hästuppfödare så, Och en så som var tom hade jag så hade jag tejp över Så att jag inte kunnat komma åt de där pengarna Och se hur mycket det var Men när det var hundra kronor i den burken Så skulle jag kunna köpa ett spel sa de. Och det var, det, det, det var ett kärt minne min För hundra kronor är inte så mycket idag men då Nej, det, inte inte det var inte då eller när fan var detta Typ 30-32 år. Det, <laughs> det här var under Näs-eran Eller det var väl inte AAA-tist Nej, 100 spänn, fick fan inget spänn Nej, det kostade 400-500 spänn då också Ja, då kanske var mamma sen lurar mig Ja, det kanske var mig, ja, det kanske Jag var, det var duktig för att jag hade spart ja. 100 kronor <laughs> Precis, Jag fix. kanske är bortskämd utan att veta Ja, det är klart Jag trodde att allt var mycket billigare för bivit Det tog en jävla tid att samla ihop Den där 100 kronorna i alla fall så... ja. Fan Ja, ja men har ni förstört det här då. Tack, mm. tack ska ni ha. Nej, det kan man inte köpa begagnade spel. Jag vet det minns att jag kan och gå till leksaksbutiker Och köpa begagnade spel. De var ganska billiga. Ett 100 spänn. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag köpte begagnade NES-spel för jag köpte en NES när jag jag vet fan när detta var kanske ja, kanske var 14 låt säga Och där fanns det fortfarande begagnade eller där man kunde köpa begagnade spel och det var det Gunsmoke köpte jag kommer jag ihåg. Och det, det betalar nog typ 300 spänn för. Men alltså, exakt... tänk nu att om du istället gick och köpte det här liksom typ put -put golfing eller något sånt ja. som ingen ville ha, då kanske du gick och köpa det för 100 kronor. Jag köpte i och sig Star Wars eh, billigare på Lekos, eller Snor och liten. Snor och, <stor> och liten. Och det kostar väl också men det kostar ett par hundra spänn ändå. Mm. Spänen har blivit billigare nu. Vad... No, och mikronom, så har typ 800 så... spel eller liknande ja, Rise of the Robots kostar ju 799 När du släpptes i Super Nintendo uh. <laughs> Och det var på förr tiden men, men vänta Men um, vc spelen Om vi kollar på Nintendo Virtual Console mm. De spelarna är väl dyrare nu Än vad de var när de släpptes Nej Det har jag läst någonstans Nej, det... det är helt omöjligt ja, men det är alltså... I USA eller Japan och sånt så, Men inte i Sverige Bergs har alltid tagit jättedyrna fris för sina spel Framförallt förr i mm. Ja men det, det kan ju vara att jag läste en amerikansk artikel Där är mm. ja, det ju tänkt Ja, det var julsnack vi skulle ha här Jag vet mm. inte hur mycket det vart av det egentligen Men så får det bli i säsongens sista Skillpod Vi går vidare på vår community-del Så pratar vi här om en skillcraft som pågår på Skillpoint.se Så det är jättekul Att kunna ha Andreas Berg med här Som faktiskt har lyckats vunnit en match för, Om jag har förstått allt rätt mm, Det var ju inte under veckan som Jo det var under veckan som gick nu jag tror jag. Ja, Det var i alla fall i senaste omgången Så lyckades jag faktiskt vinna 2-1 Mot UFX. Heter han UFX? Visst fan han heter för Nej UFUX och det streck och det streck extra är läst oförrätta. Jag. <laughs> jag måste nog skicka av frågorna så för det ja sak samma fortsätt Ja nej det var lite oväntat för, alltså, jag, är ju, jag har ju spelat StarCraft online alltså, När det väl begav sig det första spelet Och mm. alltså, då fick jag ju bara stryk hela tiden Och sen så har jag spelat mot kompisar som är duktiga att spelet Och jag har fått stryk hela tiden Och sen så började jag spela StarCraft 2 nu och fick stryk hela tiden Så det känns lite liksom befriande på något sätt att vunnit en match Nu vill jag liksom inte underminera U4X det... Mer än vad du redan har gjort Nej precis Han vann första omgången, det var den snabbaste rundan som har spelat I hela StarCraft-turneringen uh, Han vann på fem röda Sen så vet jag inte om det var nervositet som sa till hos honom eller om jag bara dro in världens växel och fick världens flyt men jag lyckades allfa vinna två runder. och, och har ha därmed lyckats med det som jag gick in med i, i träningen mö göra det var liksom vinna en runda i alla fall. Uh, så nu kan jag sluta. Nej. <laughs> Sen så hörde ju till hela alltet att min dator har ju lagt av internetaktalet av det på min dator så den matchen jag skulle spela nu i helgen blev aldrig av. Uh, och det ja, beror för till Karlgren som ja Han blev i alla fall inte sittande som behövde vänta och höra om i förhand. Men det är ju tråkigt i alla fall att det, att det blir så. Men det, det får vi lösa efter jul -sättet. Det finns väl en tråd uppdiktad kring ditt problem med IP och router och mm. ISP och allt vad det heter. Ja. De som känner sig extra liksom, expertis angående det ämne får gärna besöka den. Jag kan slänga upp en länk faktiskt. Både ja. angående <laughs> Skillcraft och till din hjälp Andreas tråd. Så, så. Ja, Nej, jag har ju googlat runt i nästan tio timmar och jag är ju hyfsat kund i nätverk och sånt, men nej, jag har inte hittat någon lösning i alla fall själv. Jag ska inte uttråka er med problemet men det är, ja, jag förstår inte. Vi har ju lite annat som har hänt på skillpoint.se. Lars, du hade uppmärksammat någon blogg, om jag förstod allt rätt? Ja, om vi talar om de här um, omslagen, så uh, yes. spelomslagen, så uh, absolut. Vi har ju Själva en diskussion internt när det gäller årets spel och, och där ingår ju de här omslagen. Mm. Och där är en del kandidater där som är attraktiva. Men det är alltså Viktor Törn som man skriver det här. Bloggenlägge så pratar om man har sånt, allt ner. Ja, Absolut. Och eh, nu håller min dator på varligt så där jättejobbig. Så att jag har inte. Får inte upp uh, hans förslag. Jag kan ju jag de, de flesta. Andra. De flesta, ja. men uh, han tog upp uh, Black Ops till exempel och mm. uh, även um, Mickey Epic Mickey till och med. Mm. ja precis och um, <clears throat> tycker Jag tycker väl ändå att han har tagit upp bra kandidater där, men uh, mm. det, det fattas. Det fattas. <laughs> mm. uh, ett par där. Alltså vi, vi säger ju väl Alltså jag skulle väl inte valt Alpha Protocol. Det tror jag inte. En slave känns uh, lite för uh, generisk. Lite standard mm. känner jag just. Ja, precis. Ja, och Call of Duty är schysst. Det är den. Ja. Epic Piggy. Av de fem så får det min röst. Ja, alltså, angående Red Dead Redemption så måste jag säga att det där är något specialet gåva omslaget som jag har hemma. Och mm -hmm. originalomslaget där han har hatt på sig. Och det är mer insovning på ansiktet. Han har en... Ja, det är mycket snyggare mm -hmm. tyckte jag Såhär. ja det, det var jag lite att komma in med förslag där också är just med heavy rain också yeah. det var också lite med speciellt utgåvan var lite annorlunda lunda mmm är jag också ja, men det well är, and är wake, well and wake är, tycker jag är snygg mm. ja oh snyg vet han jag jag säga det ja jag, jag förstår tanken med det, men jag vet inte För att det är ett du menar att han står där och... <laughs> ja, nej. Jag menar mest att det ser ut lite som den samma känsla som spelet har. Men nej, snyggt vill jag inte. Ja, men så hade man tagit bort A Psychological Action Thriller. Tagit ja, bort då hade det hjälpt lite, såklart. Där, ja. Alan Wake hade väl en specialet specialutgav också där allting var som en bok, om jag inte minns helt fel. Jaha. Ja, det är möjligt. I och med att Alan Wake då är författare för de som inte... Insatt, vilket typ... Men nu har du spoilat det. Fan också. Folk sitter här och kan få spela. Ja, jag spoilade de första 20 sekunderna ungefär. Så. Ja, vi har med ursäkt för det. Jag det i mitt julklappsrimtid också i så fall. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det, det finns, uh, finns många snygga. Alltså, sen, uh, Assassin's Creed Brotherhood det är ju som den alltid det är de här spelen. Assassin's Creed. Men... Um, Ja, alltså det, det finns mycket, man det är lätt att bortse ifrån vissa omslag. Det är det som är så bra med sådana här trådar, så, att få andras input som man inte har tänkt på själv. För mm. alltså, jag skulle ju aldrig ha kommit fram till att Final Fantasy 13 heter det, mm. är ett snyggt omslag. Men sen nu när jag sitter och tittar på det så är det ju faktiskt där. en skitsnygg liksom, logotyp framför allt där jag reagerar på. Mm. Jag vet inte, jag tycker de fantasy har vi sett lite liknande. Nu är ja, ju precis. de ganska snygga framsidorna på, men det känns liksom... där det vi, vi sett minst tolv gånger tidigare. Jag håller med dig. Bort Va? med Anders, dumma. Ja. Med <laughs> Nej, Tack Lars jag är för evigt ovännen nu, känner jag. <laughs> <laughs> Nej, men... Uh, Kommer bara få en massa skitspel att recensera nästa år. Men hinner inte det Super Meat Boy släppas i boxar variant innan? Då är det ju det snyggaste, såklart. Ja, var det var det där vi diskuterade förra veckan, va? Ja, det var det kanske. Ja, ja. just det. Jo, Gustav nämnde det. Precis. Ja, precis. Det som ser väldigt nässigt ut. Ja, Fast vidrigt. Heavy Rain är ju... Den är jävligt snygg. Mm. Fast Epic Mickey är ju jävligt det är, det är svårt att inte knyta an till i fråga också. Känner jag. Om, om spelet var bra och omslag är hyfsat snyggt så blir omslaget skitsnyggt. Eller är det mm. bara jag som känner så? Jag har ju knappt spelat några spel i år så... Att det inte, inte trycker ut Cataclysm. Eller det kanske inte du har. Cataclysm från omslaget i och för sig snyggt. Men ja, oh, nej. Jag vet inte. Ja, det snyggaste var omslaget, men jag vet inte. Det är så jäkla spännande. ja vet fan. Alltså, det jag tycker är kul med omslagen det är ju att... Det finns ju spel som suger Som ändå kan passa att vinna mm. som... Jag kommer ihåg en omröstning På gameplaytiden Det kan ha varit 2007-2008 Där vi hade med Vad hette det för något Den baserade på en tv-serie Det är en massa Typ zombie-ninja Teen, angst, patrol något jävla konstigt som hade är skitsnyggt omslag mm. Helt värdelös spel men riktigt snyggt omslag Mm Ja, det är, det är skitkul när såna såna faktiskt kan vinna en sån under underkategori så att säga. Mm. Ja, specialkategori kanske är väl ett bättre ord för det för det är lite, lite det som är tanken tycker jag att de som kanske inte plats på topp men som man vill belysa ändå som har gjort någonting väldigt specifikt, väldigt bra. Vi har ju en till blogg också från Blåk B L A W K jag vet inte hur man uttalar den som riktigt. Fan är det inte han som heter Black för? Är det han Blackfell? Nej, det tror jag inte. Hette han har ätit ett ja Det är han för. Eller så är det jag som bara ser det jag vill. Det. Ja, jag var jag det tror som... det. Ja. Det är lite där man ser. Man ser första och sista bokstaven och så skapar man. Uh, han spelar i alla fall ditt ett tydligen som heter Somewhere. Ja, de har jag lyssnat på faktiskt. Han har lagt upp det Precis, då, då. han har lagt upp en blogg där med tal... Jag håller på att bli väldigt svänges 12 Days of Christmas eh, Kan du inte säga bra. det du tänkte säga istället <laughs> Jag tänkte säga 12 Days of Christmas Det är lite engelsk brytning på 12 också Det var ju den jag var intresserad av En <laughs> gång till <laughs> nej, nej, nej. Det är inget av. 12 Days of Progmas heter den i alla fall Och okay. det är en väldigt eh, rolig text Och skitbra låt också Riktigt bra sångare eh, Nu tror jag att han trummor blåk blåk. Ja, ja. Nej men han heter ju Black. Nej han heter inte blåk. Ja. <laughs> ja. Jag har alltid läser det som Black. Jag ber mig ursäkt. Oj. Han var med att ta han har, varit med ett tag. Han, har han, du Jonas han... Anders eller? Nej, jag är bara korkad tror jag. Ja, okay, ja. Men det, ja, det är hans får vi ju länka till också såklart så kan man lyssna på den. Jag tycker den är hur bra som helst och väldigt mycket julstämning och, och så där. Det kanske behöver då <laughs> jag vet inte. Ja men jag håller, bra med, bra. jag håller med, jag håller med. Och blåk, ska man säga alltså. Ehm, riktigt duktigt rummiskt måste jag säga. Mm. Ehm, ja, hela detta. bandet är skitbra. Det är väldigt proffsigt. Ja, det var lite mixningsfrågor jag hade lite kommentarer på men det är mest för att jag ska sitta tycker att jag är viktig själv. <laughs> Uh, men ja, absolut Jag har bara hört en låt jag. jag vet inte om har lagt upp mer i bloggen uh, Det fanns en till på hemsidan i alla fall Somewhere.nu Om man vill gå in på den okay, okay. Ja. ja, vi länkar så, så vi knakar om det mm. Men med det Gott folk, så går vi in på vad som händer På skillpoint.se Under vecka 51 Och då är det ju så praktiskt för mig just nu att kunna ha min kära, älskade och eh, den mest bästa chefredaktör jag någonsin haft. Det var var värre rövstickeri en mitt försök i lucka nummer 13 av Aha. Nej, jag, jag tycker verkligen bara bra saker med Lars Jensen. Jag är alltid imponerad av hans kompetens. Eh, så jag vänder mig till Lars och... Eh, ...fråga lite vad vi har på gång... ...under den här veckan på Skriven. Ja... ...förutom... Eh, ...härliga Andreas... ...kataklysm-recension... ...så ska du ju skriva... ...fyra texter om de kommande barbyspelen. Ja, <laughs> just det. E, just det, ja. Och sen så blir det lite annat... Eh, ...iPhone-smask... ...som vi vill beta av. Precis, Men sen nalkas julen och vi ja, går in i ett mer sedetativt tillstånd- där vi inte skriver så mycket utan som sagt bara njuter av känslan. Men då så, då är det dags att eh, ta farväl, lite så melancholiskt. Nu ska vi inte åka bort eller, eller lägga ner eller någonting sånt- men vi ska ju ta en liten julledighet som Lars inne på- och... Skillpod kommer ju också ta en liten julledighet. Och hur lång, lång tid det kommer löpa det som sagt det vet jag inte riktigt. Men eh, inte allt för länge. Absolut inte. Och det vore jättekul om någon annan eh, ville ta över det här som det varit när jag åkte på min semester tidigare. Att någon annan tar över produktionen av Skillpod ett tag. Vi får helt enkelt se hur det blir. Men eh, tack för den här säsongen och det har varit jättekul att gör, eh, göra den här podcasten. Uh, och tack till Andreas Och tack till Lars Jensen Framförallt tack till Lars Jensen som är en underbar människa uh, det Är det spel du vill ha snart Anders? Uh, nej jag vill mest inte ha spel Från <laughs> <Okay. Just det. laughs> Nej men det är Riktigt bra jobbat Under bra. Uh, den här säsongen det mm, Jag håller med det är Ryggdunk är så här också Ryggdunk v med här. Mm. Ja, Jag har inte fått någon ryggdunk Eller, i sig, det så. <laughs> <laughs> det, Vad kallar du det där? Det där är ju typ <laughs> bara klårs i natken Det Är det, är bara, en... i och det. det är bara brun nächst. <laughs> ja, men det, det, det funkar, jag är inte tillräckligt smart för att förstå skillnaden Okej. Ja. Så att det är lugnt ja. Men jag har det väldigt, väldigt gott och eh, ni har gjort ett fantastiskt jobb, båda två, med eh, era respektive. Jag vet inte hur man ska säga projekt. Mm. Eh, mm. Ni har gjort skillpoint. I, eh, Mycket bättre ställe med de där engagemangen Men det vill jag Det vill jag kasta ut nu Så här att det som ger skillpoint.se Bäst ändå är våra besökare Och våra Våra lyssnare, våra läsare Och videobloggstittare eh, Och utan dem Vore inte skillpoint någonting Så ett stort tack till dem eller? Jag. jag vill riktigt ett stort tack till dem också mm -hmm. Fast de skickar inga spel till dig det har du faktiskt väldigt rätt i det, det kan man ändra på. Jag är försöka fiska på. Ja precis. Man kan skicka PM till mig och då får man en adress dit Man kan skicka spel och då blir man alltid omnämnd och eh, rövslickad i Skillpod. Så är det. En riktigt god jul på er alla, Hanny. Och god fortsättning när det här blir aktuellt. God jul. God jul.